Тепер вона обходитиме мене десятою дорогою. А ще чого доброго особа на мене натравить. Не хочу більше про це думати. Що було, того вже не повернути. Забути про Дану. Пізніше. Приготувала подарунки малимі бабусі. Добре, що їх ще можна порадувати всякими смішними брелками та фломастерами для обличчя. Будемо малюватися. Якщо чесно, я й сама це люблю. Робитиму собі дорослий макіяж, а малим – малявський, фломіками. Бабусі купила термочашку, таку, що не б'ється. У неї останнім часом почали труситися руки, і дві її чашки вже розбилися. А ще вона вічно забуває випити свій чай, тому він охолоджується, і бабуся його виливає. Потім готує собі новий, і все по колу. Прокляття якесь! Прокляття вічно холодного чаю! Жах! Ненавиджу холодний чай! Натій і Асі подарую нові близькі з тих, що мені прислали потестити – ці кольори в мене вже є, треба попросити щось новеньке прислати. До речі, можна зняти, як дівчата їх тестять. І буде новий пост у блозі. Два в одному. Не можу придумати, що подарувати пащі. Часом мені здається, що для дівчат у світі існує мільярд подарунків, а для хлопців – не дарувати ж йому шкарпетки чи пінку для голінняну. Запишу тут варіанти подарунків, ще є два дні, щоб вибрати. Ліхтарик, нові кеди, чу, взимку. Такі рукавиці, щоб можна було набирати повідомлення на морозі. Прикольний значок на рюкзак. Піни тепер у моді. Прикольна футболка з примтом. Настільна гра. Книжка. Перед сном. Взагалі-то це несправедливо, що я всім готую подарунки на Миколая. Собі я теж сама щось покладу під подушку, бо ж малі питатимуть, що мені Миколай приніс. А бабуся всім, як завжди, покладе цукерки шоколадні і мандаринки. Бісить, що я завжди, завжди мушу бути старшою. Усіх втішати, ніколи не скаржитися, ніколи не плакати. «Ти ж старша!» – любить повторювати бабуся. Тільки мама так ніколи не казала. Я завжди могла прийти до мами і посидіти в неї на ручках, навіть тоді, коли виросла. Часом я забуваюся і приходжу до бабусі, коли мені сумно. Але бабуся не здогадується, чого мені потрібно. А сама я соромлюся попросити. Я ж старша. 19 грудня Пишу вже пізно ввечері, бо це не день, а атракціон якийсь. Як зранку закрутилося, так оце тільки зараз можу видихнути. Малі не могли ніяк вкластися зі своїми фломіками. Оце ми надурілися. Але на майбутнє подарунки треба дарувати все-таки після садочка. Бо всі мусили нести все своє з собою. Ага, подарували мені малюнки, такі хороші. А бабуся подарувала колготи, хоч вони мені великуваті. Ага, я їх можу під пахвами зав'язувати. Все одно приємно. І ще вона, мабуть, вигребла у мене з шухлят старі обгортки від шоколадних батончиків, бо подарувала таких самих штук п'ять. З Пашою вийшло кумедно. Вирішила подарувати йому і рукавиці, і значок на рюкзак. Пін дуже крутий, я б сама носила. Але не покладе же Паще його під подушку. Тому я зранку підкинула пакунок йому в рюкзак, але забула підписати. А Паша вирішив, що то йому Тоха подарував. І ще такий радий був. Ну, мені, звісно, приємно, що Паша зрадів, але ж хотілося б, щоб здогадався, хто подарував. Тому я планувала мовчати до самого вечора. Бачила, що Паша почав ображатися, що я йому нічого не дарую. Кумедний такий, дувся два уроки. Паша, до речі, подарував мені, тадам, рукавички для смартфона. Оце я насміялася, коли їх розгорнула. Мусила зізнатися, чий подарунок Паша зранку знайшов у наплічнику. Тоді ми насміялися вдвох. А потім Паша мене поцілував і сказав, що дуже-дуже мене любить. Ната й Ася аж пищали від помад. Відразу їх потестили, а я таємно зняла їх на смартфон. Вийшло круто. Сьогодні ввечері запощу відосу, оце дівчата здивуються. Вони на відео дуже кумедні. Спершу випробували свої близьки, потім обмінялися. Наті її близьк сподобався. Ася хотіла з нею помінятися, але Ната не погодилася. Ася трохи надулася, але не дуже. Я мало не луснула, коли знімала їх. А потім був «Таємний Санта». Це все Ната придумала. Така гра, коли всі обмінюються подарунками, але ти не знаєш, хто тобі дарує. На щастя, мені випав нормальний підопічний – Гера. Хоч він і ботан, але я з ним дружу, особливо перед і під час контрольних. Хе -хе. Подарувала йому коробку зожних протеїнових батончиків. Не знаю, чи Гера за здоровий спосіб життя, але хай буде. Але обгорнула їх як томище ГДЗ. Ще вклала туди кльовий блокнот, думаю, вийшло прикольно. У нього було таке обличчя, коли він побачив обкладинку ГДЗ «Вмерти можна». Гера і готові домашні завдання. Гера, який за гроші може написати реферат чи за великі гроші зробити домашку для одинадцятикласників. Гера – чемпіон усіх олімпіад. І ГДЗ. Шкода я не зняла це на відео, була б тисяча лайків не менше. А тепер найцікавіше. Хтось подарував мені Пандору. Хотіла спитати Натах, хто мій таєнний Санта, щоб подякувати. Але Ната сказала, що він просив не видавати. Ага, він. Я її зловила на слові, але Ната нічого не відказала, тільки таємниче всміхнулася. І як мені це розуміти? Це точно не паша, бо А. В нього немає стільки грошей, Б. Непевна, що він у курсі про Пандору, В. Він був таємним сантою для Христі. Отже, щастить лузеркам.